Drágánom köszönjük neked ezt az újabb napot, amit készítettél. Dear Lord, we thank you for this day that you prepared for us. Köszönjük, hogy ide hoztál minket, Marek. Thank you that you brought us here this morning. Uram, hála sok, hogy jövünk a, a fiadért, Jézusért. Köszönjük, hogy nekünk a, a fiadat. And Lord, we thank you for your Son. Thank you that you gave him to us. Uram, szeretnénk látni mindazt teljességében még jobban, Uram, hogy mit tett, tett a fiadértünk. uram szeretnénk uh, tudni, hogy kik vagyunk, mi Te benned. Állj meg ezt a mai reggel. Hadd fedezzük föl mindazt az áldást, amit nekünk akarsz szedni may you discover all the blessings you have for us you desire to give. And may our hearts be filled with thanksgiving. le a büszkeségünket, Uram, és hadd szaladjunk hozzá. and may run to you. So Lord may you move amongst a Bibliátokat az Apcsért 18-nál. the next chapter 2x chapter ugyan 4. öv este pontot ahol búcsúor abbahajtuk. We left off last week at verse 24 and this is where we're going to pick it up. Hm. a történetet egy kis kitérőről beszélnek a missziós útjaira. This story going to be a, a side story uh, from the mission's trip of Paul. Megismerünk egy embert, akit Apollosnak hívnak. We we'll get to know a man who is called Apollos. Olvasom is nektek a 24. versstől. Eközben Efézusba érkezett egy apolos nevű Alexandriai származású zsidó férfi, aki ékesen szóló az írások szerint írásokban jártas ember volt. Ő már tanítást kapott az úr útjáról, és buzgó lélekkel hirdette, és, és helyesen tanította a Jézusról szóló igéket, de csak János kerességét ismerte. Now a certain Jew named Apollos born in Alexandria an eloquent man and mighty in the scriptures came to Ephesus. This man had been instructed in the ways of the Lord and being fervent in spirit he spoke and taught accurately the things of the Lord though uh, he knew only the baptism of John. Apollos a most el össze. This is the first time we see Apollos in the scriptures. He is a Greek man, he has a Greek name. A neve arról tanúskodik, a görög kultúrában nőtt földet a családja zsidó, zsidó származású. his name that he grew up in Greek culture but he originally had Jewish roots. Ő a birodalom második legnagyobb városából, Alexandriából származott. And he was originally from Alexandria, which was the second greatest city. Ez a város ez egy híres városot, Nagy Sándor alapította. Afrika északi részén volt és egy kozmopolita hely volt. Rómaiak, görögök, zsidók egyaránt éltek itt. A város egyik nevezetessége volt a nagy könyvtár. biztos hallottál már... You may, you may have heard of the great Library in Ma már nem tud meglátogatni mert igen. Today you can go visit and see, as a site, burned down. It uh, the, uh, De a, uh, akkoriban, amikor ez működött, akkor 700 ezer uh, kötete volt, 700 papírtakaratso volt ennek könyvtárnak. But this library contained 700 books, 700 parliaments that you look at back in those days. Oh, seven, uh, 700, Sorry. Ez a város Atén mellett a, az oktatásnak a fellegvára volt. So uh, besides this library, this um this place was um uh, well known for education, high education. Ez az a város, ahol lefordították az Ószövetséget, a zsidó Bibliát, a tanakot, görögre, s lett ugye a Szeptualgi. Uh this is the place where they translated the Old Testament from Greek to Hebrew, which is uh the word stanah that they use for the Greek and sa uh saputah Saptuagi. is the word for the Hebrew translation of the Old Testament. Uh this man was of eloquent speech, that's one uh character a character szónok volt apolos, Az embereket lekötötte ahogy ő beszélt. Nem csak ezt tudjuk meg, hanem hogy az írásokban jártas volt. Ez egy jó dolog. And this is not one thing we to know him, but also that he volna az ószövetségi kvízeket. Hogy ki ismeri a legtöbbet a bibliából. A, uh, a lelkületről is megtudunk valamit, egy buszgó ember volt, buszgó lélekkel hirdette Isten igéje. Uh, a in his heart that he was in the Biblia óráin nem aludt el senki. No Remélem, most már so uh, Oda aztán ember volt, ő úgy tanított, mint aki a szívével tanított. So he was a pivot and he preached from his heart. It's a man who is brilliant and good-souled and besides that, I am proud of him. this man who was fervent in spirit, he was a brilliant in mind and he was committed. És szólabdás szemigont, ugye? Kiváló, fontáló. No, no problem at first time, since he was a great servant. De valami megisi járnik. Azt hallottuk róla itt az igében, hogy tanítást kapott az Isten igéről, de nem ismerte csak János kereszségét. Mi ez a János kereszség? János keresztelte az embereket, hogy bűnvallást tegyenek, és utána a Jordán vízébe megkeresztelkedtek. János John volt az utolsó szövetségi próféta. Az ő szolgálata Krisztusra mutatás volt. Ő volt az aki előkészítette Jézus útját. His ministry was Lord. életében. So Valószínűleg az utalásból következően valami más keresség a Szent Éleknek a keressége. Uh, János, az uh, keresztelő János tudott arról, hogy a Szent Élek majd el fog jönni, hiszen beszélt arról. John the Baptist én vízzel keresztelek, de majd jön valaki, aki tűzzel keresztel. He said that I baptize in the water, but there will be one who will come and will baptize you in fire. Apollos, János tanítványa volt, valószínűleg hallott az ígéretről, a Szentlélekről, de nem tudta az ígéretnek a beteljesülését. And as uh, we see that Apollos was one of the disciple of uh, John the Baptist. He heard of this promise, but he never saw the fulfillment. Jézus mondta ez az Abcsel egy 50 olvaszuk. János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltetek meg. Uh, Jesus himself 3 here in Act 1, 15. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. Nem volt ez önre régen apcsal egy beszéltünk erről. It was not so long ago in, back in 1, we... We about this. Jézus utasította a saját tanítványait, hogy várjanak, és ne menjenek el Jeruzsálemből. Miben kellett várniuk? Arra, hogy az Atya ígérete a Szentélek eljöjjön és kiáradjon rájuk. Jézus adott nekik egy nagy feladatot, azt mondta, hogy menjetek el, és tegyetek tanítványa mindennaibeket. Megkeresztelve őket, és olvassatok el Máté 28 see Jesus várjatok? Úgy mondta Jézus, hogy amikor eljön rátok a Szent Lélek, tanúim lesztek. Erőt kaptok, hogy tanúk legyetek. And Jesus can can't saying that when the holy spirit will come upon you then you will receive power to be my witnesses So something was missing from the life of Apollo. 26 28 verse 26 28 we have I, bocsánat, igen bátran kezdett beszélni a zsinagógákban is. Amikor meghallott őt Akila és Krisztilla, maguk mellé vették, és még alaposabban megmagyarázták neki az Isten útját. Amikor pedig át akart menni Akhájába, a testvérek és írtak a tanítványoknak, hogy fogadják be őt. Amikor megérkezett, nagy segítségükre volt azoknak, akik a kegyelem által hívőké lettek. Mert erélyesen tápolta a zsidókat, és a nyilvánosság előtt Bizonyította az írások alapján, hogy Jézus a Krisztus. Well, a Olvasunk újra Aquiláról és Priscilláról. So Nagyon szeretem őket. I love them. Őek egy házas pár. Mindig együtt vannak az igében, ezt már múltkor elmondtam. Hatszor Hat szerepelnek az igében, mindig egymás mellett. a feleségét közel tartja magához, egy feleség, aki mindig a férjével szolgál. Jó példák. who his wife nearby him, and woman who to serve alongside. Azt olvassuk, hogy ők elutaztak Épizúshba. ála, amikor read of them that they left Pánok baráciaival, váltak. They became, uh, Paul's and their, um, companionship és Paul's most, amikor turned. odaérkezik Apollós, és tanít, Aquila és Priscilla fültanúi lesznek annak, amit ez az ember tanít. És ott a tópatcolatép. De is, is érzed ezt? And they talked about him. As they were sitting in the rows and they said do you hear do nagy, you, nagy he, you hear what he says, but still there is something missing azt, hogy valami nem stimmel. they realized, there is something not in the right apollos üzenetével nem volt gond minden amit mondott az úgy volt pontos volt Ezt itt is olvasuk no it nem it mondott is hamis dolgokat. de amit mondott az nem volt teljes nem ismerte a szent lélek betöltését. He, he didn't know the of the Holy Amiről te nem tudsz arról, hogy tanítaná. Ott ül Aquila és Priscilla és érzi, hogy valami hiányzik. Ez olyan, minthogyha elküldenélek téged egy városba, és adnék hozzá egy régi térképet. It's like I would send you to a I would you Vannak dolgok amik stimmelnek, ugye fölismert dolgok, de vannak területek amik rajta sincsenek a térképek. Then Mi állandóan így járunk, mert a mi utcánk, az nincs rajta a régi térképeken. Mi a város szélén lakunk. Még like that we are the very last on, uh, in Bath, so we are the sokszor, sokszor tudják, hogy hol... Hol van az a, a Kellett neki Apolosnak egy új térkép. Kellett neki hogy tudja, hogy mik a részletek, mik azok a dolgok, amiket látnia. So a new map. He needed to see those things. Kellett neki a szent az ereje. He needed the strength of the Holy És Apolos is, és, és Priscilla az Úrnak érzékeny emberek. And praise God that Philip and Priscilla were sensitive. Azt olvasjuk itt, hogy maguk mellé vették Apollost, és elmagyarázták neki, hogy az Úrnak az útja milyen. Gondoljátok el, milyen áldás ez Apollosnak. Milyen csodálatos dolgokat hallott. De Apollos Priscila nem ott mindenki előtt megvették, hogy Apollos, te azt se tudod, miről beszélsz, ülj le. And Aquila and Priscilla they didn't do this in lettek Hard they could be that. Azt Apollost, leültették és elmagyarázták neki szembe, hogy Apollos, te még nem hallottá. Az is and there they explained of things that ősz, never heard of. volt hogy Apollost hatékonyabbá tegyék. Their heart őt jobban szolgálni. That they nem konkurenciát láttak a hanem szolgálatással. They didn't They wanted to be servants of God together, alongside each other. a szentlélekkel. Én, amikor megtértem, akkor hallottam arról, hogy a szentlélek az Istenünknek a harmadik személye. When I got saved I heard that the Holy Spirit is the third person of the Holy Trinity. Atya, Fiú, -e. father, Son, and the Holy Spirit. egy atyához könnyű mert van földi Tudjuk hogy, hogy el tudjuk képzelni. And I think it's easy to relate to the heavenly Father because we can imagine we have a earthly father. a uh, we read of Jesus as our brother. So we can understand, we can comprehend that as de a szentlélek, Lélek, az a néha olyan nehéz megérteni, hogy mi, milyen kapcsolatunk lehet a Szent Lélekkel. Én évekig nem ismertem azt, hogy betöltek a Szent Lélekkel. Senki nem mondta nekem. Tudtam, hogy van, de nem tudtam, hogy bennem lehet úgy, hogy betöltse mindenemet. János 7, Jézus ezt mondta. In John 7 in the az imájában. 37, -39. 30, from verse 37 to verse, uh, 39. Jézus az ünnep utolsó nagy napján felállt és így kiáltott. Ha valaki szomjazik, öljön hozzám is igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondja, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ez pedig a lélekről mondta, akik a benne, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a lélek, mivel Jézus még nem dicsült meg. Mm -hmm. On the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, If anyone thirst, let him come to me and drink. He who believed in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. But this he spoke concerning the Spirit, whom those believing in him would receive. For the Holy Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified. Jézus magához hívta az embereket, azt mondta, Gyertek, ebből a vízből. And Jesus uh, uh, brought his people nearby him and he said, May of ez az a hívás, amit én sose hallottam előtte. This is the calling I never heard before, hogy nekem akarja adni a Szent Lelkét, that Jesus desires to give the víz folyama a Hogyan lehet ez? Hogyan kaphatod meg a Szent Lelket így? The the Lukács 11:13-ban Jézus azt mondja, kérni kell. In Luke uh, chapter 11 verse 13 we read nem kell hozzá egy különleges ima, csak kérni kell. No special is needed. You need to ask only. Nem kell előtte 15 évi kereszténynek lenni, csak kérni kell. You don't need to be a Christian for 15 years by then. You need to ask only. Ha szomjazol, gyere hozzám és igyál. And if you're thirsty, may you come to me and drink. Mi volt a hatás, amit Apollosra kiváltott? Was the Apollos kiváltott? Hogy utána elindult és elment Akájába, elment korintusba. Then he to Akhája, he to és ott nagy segítségért vált a testvéreknek. Apolos egy megajándékozott ember, egy ékesen szóló ember volt. So Apollos was a gifted man, volt búzgósággal. És most betöltötte a Szentlélek. Ez egy nyerő kombináció. Great és látjuk is, hogy a segítségére vált nagy a testvéreknek. Korintusban so, sok pogányhívő volt. In uh, volt. Um, Akik more. nem ismerték az, az írásokat. Úgy értek meg, hogy nem ismerték az, az, az írások teljeségét. Who Not éppen ezért a zsidók nagyon könnyen meg tudták őket téveszteni. Nagyon könnyen kétségekbe tudták őket vonni. Reason, could, uh, De amikor megjelkezett Apollós, Apollós kiválóan ismerte az igét. És azt dolasztott, hogy így a zsidókat. Apollós megvédte a testvéreit nem úgy van, amit mondasz. Itt van ez az IGFS. And here we see defending his own brother. That this is the scripture. Nem tudtak vele vitatkozni. So Olyan István emlékszel István kivégzésére? I don't know if you remember the execution of Stephen. István kivégzés előtt azt olvassuk, hogy Isten betöltötte a lélek, és az ő bölcsességével nem tudtak szembe a zsidók. Of the of, uh, Stephen, that when he spoke like no one could say anything against what he said because he was filled with the holy spirit hatalmasan használta his isten a Szentlélek erejével. and the ki was used by the holy spirit ki kicsit ebből a történetből elmondok nektek valami a little bit here sure ha az korintusi levelet tudod hogy Apollosnak uh a szolgálatában volt egy kellemetlen rész and if you know um, First Corinthians, then you may read of Apollos, that a part of his ministry there was a hardship. Egyesek fölemelteikőt is elkeztek magast Some lifted him up and started to exalt him. Bárhányózták Apollos. They were worshipping uh, Apollos. Nagyon veszélyes, amikor valaki bárhányt farak, szeméből többet gondolsz belé, mint ami abban a szemében van. It's very dangerous when you start worshiping men, when you think of someone else greater. Than Többet vársz tőle, mint ő tud neked adni. Ez nem That's fair he. dolog. Az ilyen dolog előbb-utóbb csalódáshoz vezet. Uh, előbb-utóbb eljutsz oda, hogy az ember cselben hagyja az elvárásaidat. És minden válványal így van az ember, hogy előbb-utóbb csalódik benne, és nagyon mérges lesz rá idea of this happens that you get to the point when you get uh, disappointed and, and they fail Én látom, hogy nagyon sok ember keresi Istent, csak sok ember rossz helyen keresi azt emberekben. I see that many people uh, seek God, but many seeks in men, unfortunately. Az minket, illetve emlékeztet, hogy ne báváyozó embereket. And volt a szindróma. In coins there was a syndrome, hogy bálványozsa embereket. Ott volt Apollós, és néhányan elkezdték őt There was and many lifted uh, him up. És ez megoszlást okozott. Egy korintus egyből felolvasok nektek egy részt. I will read a part from 1 Corinthians chapter 1 Corinthians 1 uh, Uh, hát részekre szakítható-e Krisztus? Talán Pál feszítetet megértetek? Vagy Pál nevére meg? 12. is válvassak. Well. Úgy, úgy értem ezt, hogy mindenki így beszél közöttetek. Én Pálé vagyok, én Apollosé, én pedig Kéfásé, én pedig Krisztusé. I am Paul, or I am I am of or I am of ez a megajándékozott ember. Nagyon tehetséges volt dolgokban. Akit isten nagyon használt. That God, that God used És az emberek elkezdtek rá más szemmel nézni. And men started to look at him in Többet láttak benne mint Apollos valójában volt. He, he looked into his life and they, úgy követni, hogy Ó, oh, én Apollóshéval vagyok. Mászom, hogy Ó, én meg tartoz, -i vagyok. So, said, I to ez, ez a Ó, egy formája. Paulhoz tartozom, vagyok van orvos az első ötigevelse. First worst, uh, first Én tehát, testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint a Krisztusban kiskorúakhoz. Tejjel tápláltál titeket, nem keményeled ellen, mert még nem bírtátok volna el. Sőt, még most sem bírjátok el, mert még testiek vagytok. Amikor ugyanis irítség és visszájkodás közöttetek, nem testiek vagytok-e? És nem emberi módon viselkedtek-e? Ha az egyik ezt mondja, én Pálé vagyok, a másik azt, én apollósi, nem emberi módon beszéltek -e? Hát ki az az Apollos, és ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívőké lettetek. Mégpedig ki, ki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr. Ma is, ma is ez egy valóságos dolog. So this is reality today as well. Ma is sokan néznek emberekre. Ó oh, én ennek vagyok a tanítványa. Ó képzeld el ő az én barátom. Ő az én legközelebbi barátom, ez a nagy ember. This great man is my closest friend. Ma is vannak emberek, akik más emberekről nevezik el magukat. Oh, oh, én Calvinista vagyok. Oh, én armeniánista. Oh, I'm, oh, I'm Kik ezek az emberek? Who are these people? És akkor megkérdezik tőlem néha, hogy én melyik vagyok én most, kávenista vagy arminianista vagyok? Me well. So, whether I'm Úgy érzem, a kérdésük alapján, hogy választanom kell most, melyik emberhez tartozom? Based on the I tend to és ahogy választok, persze magam mellé állítok egy párat, aki egyetért velem, de egyből kizárok egy csomó más, aki nem ért velem egyet. Én azt gondolom, hogy egyensúlyba kell tartani a hitvallásunkat az ige alapján. Az a legjobb, ha azt mondjuk, hogy Krisztushoz tartozunk. Christ. vagyunk. No, we belong to Christ. Ezt is mondhatod William? büszkén, oh, hogy olyan kisztusé vagyunk. A Krisztus well. nem csak a miénk. Nem csak a Golgotáj. Mi nem emberekre építünk nagyon veszélyes lenne emberekre építeni. It be very to build on man. 50 éve Isten felnevelte csakót és elindult a Golgota mozgalom. Én Nem Golgotásnak nevezem magam, amikor megkérdezek, hogy ki vagyok. But when asked me who I am I'm not saying that a, a member of én azt mondom, hogy keresztények, hívők, Krisztus testének tagja. Én azt mondom, hogy keresztények, nem csákra építettem, hanem Krisztusra. Ne építsétek a hiteteket emberekre, mert mi van azokkal, akik előtte éltek, ők nem hittek, nem voltak megtért hívők. Ez a fejezet mondja az 1 Korintus 3.11 Mert más alapot senki se vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus Ha visszalapoztok a tapcsát 18-ba, 19-et kezdjük most, az első pár verset megnézzük And Uh, we turn back to Acts uh, chapter 18. Uh, we're going to continue in the um, 19th chapter. Itt we'll the Paul, itt the ministry Beszéltünk múlt héten erről már. We uh, spoke about this uh, last week. Pál szeretett volna eljutni Korinti, uh, két évvel korábban. Two years ago, uh, Paul wanted to go to Ephesus. De Szentlélek nem engedte. Őt. But the Holy Spirit uh, kept him from he was a closed door. Istennek jobb terve volt Pál számára. És mennyire jó, Paul, hogy Pál kereste azt, hogy Isten akaratába legyen és Isten időzítése szerint menjen tovább. And how good it is that Paul was seeking that he might be in the will of God, a, and he might live in és ezért Pál a jó időben volt a jó helyen. Reason, same, the, uh, time, istennek mindenre van egy jó időzítése. Ebből Eől nagy részt nektek a prédikátor könyvéből, a harmadik fejezetből, olvassátok el újra. Pál zöld lámpát kap, mehet well, we like a Jézusba. A Szent nem védlegesen nemet mondott, hanem azt mondta, hogy várj pár, most viszont mehetett. Uh, Paul, uh, uh, uh, God didn't say no for forever, he just said no for a certain period of time, and now he was allowed to go. Látjátok, még maga pár se tudta mindig, hogy mi az, amit Isten tervez, nem tudta, hogy mit tartogat a holnap. As we see, Paul didn't know what tomorrow has to Azért áldás az, amit olvastunk tőle, hogy úgy fejezte ki magát, ha az úr úgy akarja, akkor eljövök hozzátok. And that's great to see how És az úr akaratából eljutott Efézusba újra. And nagyon fontos város volt, mert kisárgiának a tartományának ez volt a fővárosa. Emphasis to uh, Ur was an important city because this was the capital of Asia Minor. Haromszázzerem világosít. Háromszáz ember. Three hundred thousand inhabitants. That many he lived here. So was a strong. Spirit. De ez a város milyen belesúlyt az okultizmusban? But uh, this city was deep down in a cut. A cut. Nagy kikötője volt, ami nagyon gazdagáttan. Had a uh, great port, which made it, uh, the city very rich. Ebben a városban áll Diana-nak a nagy temploma. Az ókornak az egyik csodája volt, és nagyon sokan jöttek ezt megnézni, hogy micsoda épület. És látjuk Pálta, hogy elindul, és egy hatalmas szolgálatot indít el a Isten he szerint megérkezik és egy ébredés indul el ebben a városban. Ezért annyira izgalmas Isten ennek. So Hogy Isten előttünk jár. God, God Amíg Apollos Korintusban volt végig járva a felső vidékeket elérkezett Efézoszra. Mikor ott néhány tanítványra talált, így szólt hozzájuk. Kaptatok-e szent lelket, amikor hívőkélettetek. Ők így feleltek, hiszen még azt sem hallottuk, hogy van szent lélek. Azután megkérdezte tőlük, akkor hogyan keresztelkedtetek meg? A János kerességével válaszolták ezek. first three verses of chapter 19. Pál elérkezik a és találkozik Jánosnak a tanítványaival. So és találkozik Jánosnak a tanítványaival. Vista kerülünk a történetben pára. So here we see once again Paul in uh, the story. Csáinos tanítványai úgy tűnnek, hogy szétzoroltak mindenfelé és ide és jutott ott a képvislóban. And the disciples of John were scattered throughout this, uh, the region and we see that some got here to Athens. Valamikor találkozik velük, föltessznek egy kérdést. And when Paul met them, he asked a question. Hát tudtok ezt Mért kérdezte ez, Pál? ezt kérdezte. Pál? spani, ezt. Why did Paul this? Why was this important? úgy tűnik itt fontosnak tartotta. Kaptatok e már szentléket? Because an important issue whether you have received the Holy Nem ismerték ezek a tanítványok Isten, úgy, ahogy megmutatkozott az Jézusban? This disciple Jézusban. in Tudtak dolgokat, de nem látták a teljes képen. They knew things, but they didn't see the whole picture. Hogy megtértek voltak-e vagy sem, az elég nehéz eldönteni, nem tudjuk. Whether they were believers or not, it's hard to... Az igei tanítványoknak nevezés, a tanítványok általában Jézusnak a követői voltak, az ige az arra használja ezt a szót. Itt van kétféle keresési beszél, és szeretné szeretném majd figyelni tők. Itt itt itt itt itt itt itt itt itt itt itt itt itt itt itt itt itt itt And this is the baptism of the water. Aki megkeresztelkedtek akkor János kereszségével, nem üdvözültek. But Mert az üdvözség nem János által van, hanem Krisztus által. Is John, János szolgálata előkészítette Krisztus szolgálatát. szolgálat a The way of Ezért kérdezte ezt pál, hogy megkeresztelkedtetek-e Jézus nevére. That's why Paul asked whether you were baptized for the name of Christ. Az a meg, az a az Krisztus munkájára mutat, a kereszthalára és a a az az nem abban, amit mi tettünk, hogy megvallottuk a bűnünket, hanem amit ő tett, értünk, hogy megtisztított a bűnünkből. Ő meghalt, értünk, és feltámadt. Us, Ezért, ha mi megvalljuk a bűneinket, és a hitünket belévetjük, ütlözünk. So Annyit tudtak ezek az, az, ezek a tanítványok Jézusról, amennyit János el tudott nekik mondani. So these Pál is, amikor rájuk néz látja hogy valamire szükség van, valami hiányzik. És Paul looked felajánlja nekik, hogy Keresztelkedjenek meg az Úr nevére ők azonnal engedelmeskednek. for the of God, They were to do that. Amikor valaki fizikai értelemben megkeresztelkedik, ugye be az nem egyenlő a megkéréssel. Sokan mondják, hogy... Hát én persze megtértem, gyerekkoromban leprösköltek vízzel, vagy megkeresztelkedtem. De a megtérés az ennél több. Salvation is much more than that. A fizikai megkeresztelkedés a megtérésünknek a belső valóságát mutatja meg kifelé. Because our baptism, uh, as a physical act shows the inner change. Ha valaki nem keresztelkedik meg, attól még üdvözülhet. if someone is not baptized, it doesn't mean that he can be saved. Valaki megtér, üdvössége van. But if someone came to Christ, then he has Uh, life. He has Ezek az emberek hívők voltak. So az igét tanítanak disciples. Azt tudjuk, hogy ha valaki megtér, akkor megkapja a Szent And uh, someone uh, is saved és a the Holy egyértelmű jele a megtérésnek. Spirit is a sign of his salvation. Róma 8 9, ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke bennetek lakik. De akiben nincs a Krisztus lelke, az nem azövé. But you are not in the flesh, but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in amikor megtérünk akkor megkapjuk a Szent Lelket. So when we are saved we receive the Holy Spirit A Szentlélek minket 1:13 And the Holy Spirit tells us, as we read in Ephesians 1:13 Mi történik itt so What happened here és amikor pár rájuk tette a kezét, leszállt rájuk a Szentlélek, úgy hogy különböző nyelveken szóltak, és profétáltak. Ezek a férfiak pedig összesen mindegy egy 12 voltak. Ez az Acts 6 7 12 Ezek az emberek Ezekből az emberekből valami hiányzott, és Pál ezt felismerte. So, uh, was from this man, and Paul that. Szükségük volt a Szentlélekre. Felismerett ma -e a szükségedet a Szentlélek? Mm. Minden hívőben benne él, bennünk van a Szentlélek. De vajon ismerjük-e azt, amikor betölt minket a Szentlélek? Megtapasztaltad-e már a Szent Éleknek az erejét az életedben? Hogy is és használ téged? Be vagy most töltekezve. Nem egyszer kell ezt tenni, hanem többször, de most be vagy a töltekezve. Ha valaki ma látná az életedet, akkor érezni ugyanezt, hogy valami hiányzik belőle. If someone looks betölt, your life, whether vannak. Because if the spirit is filling you then it has signs. Nem a lelki beszélek most. I'm not talking about spiritual gifts right now. Hanem, a lélek betölt, akkor az ereje megnyilvánul az életedben és több békességbe betölt. But when you are filled with the spirit then his peace is in you and it's revealed. It voltak ezek az Efészi tanítványok. And here we see this disciples in Ephesus. Érezték, hogy rendbe kell jönni a kapcsolatuknak Istennel, és megtértek. Felismerték, hogy a megoldás Jézusban van, és senki másban. Nem mentek végig az úton teljesen. Nem értették meg teljesen, amit Jézus tett értük. Nem töltek be a szentléleket. Te is itt tartasz ma reggel. This this Lehet, hogy megtértél de Éled a szentlélek erejét. Maybe Betölt most a szent lélek téged. And the Holy is you right now. Amikor a lélek betölt, akkor Isten alatt élsz. A lélek vezet téged. When you are filled with the spirit then you are guided you are led by the spirit Akotava vagy az ő erejében. In your full of his strength. Nem a magaderében, a lélek erejében. When you are on strength but in the strength of the soul. az ő szövetségi királyra, amikor rászált a lélek, azt olvasjuk, hogy más ember rélett. We read of the the king of the Old Testament that when the spirit came upon him he became another man. Ez a... Élvezed a megváltásod örömét, de vajon ismered -e a Szentléleknek az erejét. And maybe you're enjoying, uh, you know lehet, maybe you the úgy összít, hogy hát talán nem tudom lehet, hogy bevajok töltöke ez a hogy nem. Nem tudom. Ha lélekben jársz, akkor azt tudod. But if you're walking in the spirit, then you're... Ezek az emberek betöltekeztek, és elkezdtek nyelveken szólni, és profétálni. Ez mindig így van? Mindig ez a jele annak, hogy valaki betöltekezik? Nem. Különböző módját látjuk az apostolok cselekedetében ennek. Ma nem jele a Szentlélek ajándéka annak, hogy valakit betölt a Szentlélek. Ma is működnek a lélek ajándékai, de nem ez a jele annak, hogy betölt minket a szent lélek. A korintusi levélben pár felteszi a kérdést, hogy mindannyian szólnak nyelveken, és a válasz rán nem. And Paul asked a question. De Pál más helyen az epiduzót azt mondja, hogy teljetek meg szentlélekkel, mindannyian. But a in writing then may you all be filled with the Spirit. Mi jele annak, hogy betölt a szentlélek? So what is the sign that you are filled with the? bizsergés, olyan, olyan jó érzed magad Szól, vagy ú, valaki nyelveken szól körülötted. Uh, Amikor betölt a Szentlélek, az egy hitlépés, következménye. Ott az ígéret, hogy ha kéred, akkor megkapod. You have the that when you, ask, you És Jézus azt mondja, aki kér a kapod. Gyertek hozzám és aki, aki szomjazik, jöjjön, és igyék. És a belséből élő víz folyama ömlenek. Ez a jele a szent Élek betöltésének. And out of uh, your being uh, flows of life. That's a sign. Of Spurgeon a... azt mondta, hogy ha valakit megráz az áram, az tudni fogja, hogy megrázta. And that will that he was még Ez nem kellett spőzni, hogy elmondjam, hogy tudjuk mi is. <laughs> It's that so az, az, az, az ha you know, valaki betölt a szent érek, az még ennél is jobban tudja azt. He those the even more Amikor mi kérjük Istenet tőlünk, the be, nem csak reméljük, hogy ha, remélem, a szerencsém volt, Isten betöltött. But we're not like, oh, Hanem akkor megkapjuk. Energiát betölt minket is használ. And then us and és belőlünk folynak azok az élő víz folyamai. Tudunk szolgálni mások felé. Lesz mit adnunk másnak. Tudunk szeretetet nyújtani annak, akinek szüksége van. We have to offer. We have to give. Love. Sok keresztény él ma úgy, hogy nagyon keveset tud a szentlérekről. Little of the Holy és pálnak a kérdése, majd minnyájunknak szólhat, hogy kaptátok-e más szentléket? And the question that uh, Paul asks here is to all of us individually, that whether we are received, we have received the Holy Spirit. Jézus megáldott mindet a menői világának minden áldásával. For Jesus blessed us with all heavenly blessings. És az egyik a szentlélek. And one out of that is the Holy Spirit. Ne hagyj ki. So may none miss out. Élj a, a szent erejében. you strength, és legyél egy más ember. And may you be legyél egy lélek ember. Uh, Imádkozunk együtt És ha most a szívedre Isten, hogy kérd, eléleg betöltését, kériéd most. And let's pray together in the spirit, then may you ask egy, hogy ú nem érzek semmit uh, semmi se változott. ugyanúgy süt a nap, vagy nem süt. Do ha kéred, Isten megadja neked. Ask, hogyha mi, az atyáink, akitől kérünk ajándékot, tudnak nekünk jó ajándékot adni. Mennyivel inkább ad az Isten szent lelket azoknak, akik kérik tőle. And if our will give the Holy to Drága Atyján, köszönjük neked Jézust. Köszönjük az üdvösségünket, köszönjük Jézus, amit értünk tettél. Köszönjük, hogy elküldted a Szent Lelket. Köszönjük, hogy a Szentlélek bennünk él, köszönjük, hogy a Szentlélek templomai lehetnek. Uram, kérjük újra töltse be minket a Szentlélekkel. Hogy erőt kapjunk, hogy tanulj lehessünk. Hogy tudjunk szolgálni egymás felé. Hogy mi is más emberek lehessünk. We might be a hogy legyen mennyi erő bennünk. We might, we might have hogy legyen bennünk az a szeretet, ami benned van irántunk. Hogy kegyelmesek tudjunk lenni egymáshoz. That we, might the other, that we might be minket a te So Lord may you fill us with Your köszönjük, hogy meg And Uram, hálás hogy az Apostolok cselekedetei annak a következménye, amit a lélek tett néhány emberre. Lord I thank You that uh, the Book of Acts is the result that The with a few uram tedd ezt velünk ad ígyünk egy újabb fejezetet ehhez a könyvhöz uram ezen a helyen használj minket változz, hogy megváltozzon ez a hely, mint Efizus volt akkor uram változtass meg ezt a helyet önts ránk a te lelkedet ezért Ad nek a nyáját Jézus köszönjük hogy Te vagy a pástorom. bless our and streets, Lord, and you are pastor. Szeretnénk követni a te időzítésedet, uram. Jó jó vagy hozzánk, uram. You áldást so kapunk Tőled. to us, Lord. So minden dicséretre. You. And you are worthy of all praise. Ha nem adnál nekünk egy, semmi több áldást, Uram. mostantól you akkor is méltó lennél a dicséretre. You did not give us any more blessings. Lord, still you are of our Méltó vagy, Urunk. You are Te vagy a mi Istenünk. You are God. Királyok királya. King of kings. Te nevedben imád köszönjük, Jézus. In your name we pray, Amen. Isten